פרק ב' "אחי יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רבלה ויום אפום. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה. הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדע בו חור יעף כל קרן ישראל, השיב החור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש ללהבה אכלה דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרו כל מחמדי עין, באוהל בציון שפך כאש חמתו. היעדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה שיחט מבצריו. וירב בבת יהודה תענייה וענייה ויחמוס כגן סוכו, שיחט מועדו, שכח אדוני בציון מועד ושבת. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן, זנח אדוני מזבחו, נאר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיהם. כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נטע קו לו השיב ידו מבדליה. ויעבל חיל וחומה יחדיו מללו. טבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. מלכך ושריה בגויים, אין תורה גם נביאיה, לא מעצהו חזון מאלוני. ישבו לארץ ידמו זקני וציון, אלו עפר על ראשם חגרו שקים, הורידו לארץ ראשם בתולות ירושלים.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 והשתפך נפשם אל חכי מותם. מה עידך, מה דמה לך, ירושלים? מה אשווה לך ואנחמך בת ציון? כי גדול קיים שברך מי ירפא לך. נביאייך חזו לך, ולא גילו על עוונך.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 הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן לצריך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה. אל תתני פוגעת לך, אל תדום בת עינך. קומי רונים ולילה לראש האשמורות, שפכי חמים לבך נוכח פני ה' שיא אליו כפייך על נפש עולליך, העטופים ורעב בראש כל חוצות. ראה ה' והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, שחבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחורי נפלו ובחרב, הרגת ביום אפיך, טבחת לא חמלת. תקרח יום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי יחילם.